Albiztegia. Atzo gauean, leitsan, gaueko 11 kaldera aurrobat jaio zen baserri batean. Ama erditu zenean bakarrik zegoen. Une horretan aurra hartu eta leiotik bota zuen. Oraientzi bertan ez dugu informazio gehiagorik, baina informatzen segituko dugu. Horendela, aste bat, guraso bat bere zemearentzako jogur bat hartzera zukaldera joan zenean, aurrak, une horretan leioa ireki eta hirugarren pisutik erori zen. Auzokide batek, umea aurkitu zuen eta bere ama abisatu ondoren hospitalera eraman zuten. Aurrak, urte bat du, eta medikuek esan dute ongi dagoela. Kolpe bat zogut dituela, baina susto bat besterik ez dela izan. <tipen> She swore she would be all mine to love Eta gai honi, bukaera emateko, orain dela egun Pariseko emakume batek bederatzi aur izan zituen, zenezka eta irumutil. Goizeko bederatziak aldera gertatu zen, eta medikuek etzuten espero guztiak bizirik ateratzea, baina aur guztiak ongi daude. Hau edira inbitroaren mirariak.